дуже подобалось йому чужеземне життя, і це зблизило його з Петром. Та хоч привіз Толстой добрі атестати з-за кордону, та навчився не так багато, тож кілька років був без діла. І тільки 1701 року призначив його Петро на відповідальну посаду посла до Туреччини. Там у важких обставинах працював спритний посол до 1710 року, коли почалася нова війна Туреччини з Росією. Опинився Толстой у Константинополі, в тюрмі, і сидів рік і п'ять місяців, аж доки не підписаний був мирний договір 5 квітня 1712 року. Та переговори про виконання договору затяглися, і знову опинився Толстой у тюрмі, просидів п'ять місяців знову і тільки у 1714 році вернув до Росії. І ось через три роки Толстой разом із Рум'янцевим дуже в пригоді став цареві. Велику службу, велику прислугу зробив. З-за кордону привіз на праведний суд царевича Олексія. Після цього Зоря Толстого зійшла високо, і весь час він користався з милості Петрової, одержуючи нагороди і чинами, і орденами, і землями-скріпаками. 21 березня 1722 року він одержив найвищий орден святого Андрія. По смерті Петра, Толстой був одним з найголовніших помічників і прихильників жінки Петрової, Катерини I, допомагаючи їй опанувати престол. Перший час царювання Катерини Толстой мав величезний вплив, але вже незадовго перед смертю цариці виступив проти всемогутнього Меншикова, плануючи по смерті цариці на престол посадити дочку Петрову Лізавету Меншиков домігся арешту Толстого, і 6 травня 1727 року, в день смерти цариці, був виданий після невеличкої судової комедії підписаний її іменем указ, і того ж 6 травня Толстого разом із сином Іваном за цим указом вирядили на заслання до Соловецького монастиря. Химерна доля зле пожартувала з Толстого. Він, голова, один із міністрів тайної канцелярії, опинився в тюрмі Соловецькій. І та ж таки тайна канцелярія тепер накази давала пильно стежити за ним, не давати жодних пільг, найменших. Там, у Соловках... І помер спершу син Толстого, а далі він сам у 1729 році, 84-літнім дідом. Так кінчилася кар'єра хитрого, жорстокого царедворця. Майорську канцелярію Толстого встановив Петро для розгляду важливої і серйозної справи. Провадила вона слідство над бідолашним сином Петра, царевичем Олексієм. Від батькового гніву утік був Олексій, син Петра від першої дружини Явдохи Лопухіної, яку з наказу царя силою постригли в черниці під іменем Олени. Утік був за кордон, до Відня. За спиною Олексія стояло все старе в московській державі, все невдоволене Петровими реформами. Тож не дивно, що коли царевича хитрощами виманив Толстой із Рум'янцевим з-за кордону до Росії, розпочалося велике серйозне слідство. Спершу провадили його в Москві. Виявлялися все нові й нові справжні й вигадані зв'язки Олексія з цілою низкою духовництва, старого боярства, з усіма, хто мріяв, що помре Петро, Помруті його реформи. Справа від самісінького початку набрала великого значення, адже ж мова йшла про сина царевого. Цар цікавився кожною дрібницею. У березні 1718 року майорську канцелярію Толстого з наказу царевого перевели до Петербургу. Тут її, зважаючи на виключну важливість справи, дали назву канцелярії тайних розискних діл. Звичайно ж, її почали називати «тайна канцелярія». Так будемо звати її і ми далі. На чолі слідства стояв Толстой з трьома помічниками – гвардіємайором Ушаковим, капітан-поручником Скорняковим-Писарєвим та генералом Бутурліним. Сам цар, не то, що переглядав справу, але й сам допитував підсудних. Почалися страшні тортури, ба навіть страти. Початок діяльності тайної блискучої. Довелося на тортури брати кого іншого, а сина царевого. Дальша доля Олексія відома. Розлютований Петро призначив особливий суд. Це була комедія. Була ж відома всім воля царева, і суд присудив царевича до смертної кари без всякої пощади за злочинні наміри проти батька й держави. Це було 24 червня. Знайшлися серед усіх царедворців Петрових три відважні особи, що відмовилися підписати присуд. Решта –